Bismillahir Rahim. Qardaşlar belə bir sual göndəriblər. Sualda deyilir ki: Qamət Süleymanov sizin ünvanınıza nalayiq sözlər söyləyir. Cəmanata sizin kitablarınızı oxumağı və xütbələrinizi dinləməməyi tövsiyə edir. Buna görə onu həddadı hesab etmək olar mı? Sualın cavabı belədir: Xeyr. Biz ona həddadi deyə bilməliyik. Çünki onda həddadiliyi görməmişik. Bunu deməyə əlimizdə heç bir əsasımız yoxdur. Biz 25 ildir ki, onu tanıyırıq. Şeyx Səlim onu sələfin mənhəcinə dəvət etdiyi gündən indiyədək, o, həmin dəvəti yaydığını iddia edir. Yəni, sələf dəvətini. Lakin, bizim sizə nəsiyyətimiz budur ki, tutduğu məqamdan aslı olmayaraq, əgər el-məhli dediyi sözü Allahın və onun rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin sözü ilə üstəli sahabələrinin yeşdil rəyi ilə əsaslandırırsa, Onda ondan iki əlli yapışan. Necə ki, Əli bin Ənbi Talib radiyallahu deyir, haqq kişilərə görə tanınmır, əksinə kişilər haqqa görə tanınır. Haqqı bil, ona əməl edənləri tanıyacaqsın. Yox, əgər adam, mən demişəm, biz demişik və s. bu kimi cəfəngiyyatlar danışırsa, onun sözünü çırpın divara. Nezəki ki, dörd məsəb aliminin dördü də eyni nəsiyyət etmiş və onlardan hər biri öz tələbələrinə belə demişdir. Əgər mənim sözüm Rasulullah s.a.v.in sözünə zidd olarsa, Onu vurun divara və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü götürün. Qalimlərin sözündən gün kimi aidindir ki, elm əhli dediyi sözü əsaslandırmalıdır, nəfsi ilə danışmamalıdır. Yox, əgər görsəniz ki, o sözü divara vurduqda özünüzə tərəf qayıdır. Yəni, daha böyük fəsadlar meydana gəlir, sizi şərliyirlər. Adınız qəzetlərdə və saytlarda hallanır, onda susun. Qoy, öz əliyinə nə qədər danışır, danışsın. Çünki əgər beləsinin danışdığının bizə aidiyyəti yoxdursa, danışdığının hamısı öz əliyinədir. Dediyi elə bir söz yoxdur ki, onu yazmaq üçün yanında hazır durmuş gözətçi mələk olmasın. O ki, qaldı, barəmizdə deyilən nalaiq sözlərə, dəd cəlaliyyəninə və s. bənzətmələrə buna görə biz narahat deyirik. Tarix boyu belə şeylər olur. Çünki onların bizə pis ləqəblər verdiyinə görə Allahın bizə olan münasibəti dəyişən deyil. Bizi narahat edən yalnız Allahın bizə olan münasibətidir. Biz Allahdan diləyirik ki, Allah bizim günahlarımızı bağışlasın, Bizə rəhm etsin və bizi sevdiyi qullarının cərgəsinə daxil etsin. Müsəlmanın başqa bir müsəlmanı pis ləqəblərlə çağırması necə də pisdir? Onu uca Allah qətiyyətlə pis deyir və müəminlərə xitab edib buyurur, biri-birinizə tənə vurmayın və biri-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirdikdən sonra fasiq adlanmaq necə də pisdir? Məhz, Tövbe etməyənlər zalımlardır. Ayədən açıq-aydın başa düşülür ki, bunu edənlər fasiq adamlardır. Nəsiətimizə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi bu hədisi ilə son verəyim. Bir gün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, deyir: Sizə ən pisiniz barədə xəbər verimmi? Onlar bəli deyə cavab verdikdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, buyurur: Söz gəzdirənlər, dostların arasını vuranlar və təmiz adamlara şər yaxanlar. Hədistən açıq aydın başa düşülür ki, bu xislətləri özündə daşıyan kimsə də müsəlmandır. Lakin, müsəlmanların ən pisidir. Allah onlara hidayət versin və nə qədər ki, canları boğazlarına yetişməyib, onlara tövbə edib islah olmalarını nəsib etsin.